до ім'я Виговського, обов'язково спливає на одне із чільних місць, дарма що йому випало прогетьманувати тільки кілька років, відтак і в подальших оцінках прихильники російської орієнтації ставилися до гетьмана із особливою, я б сказав, статичною негацією. Його невтомно огоджували. І чинилося це із завидною послідовністю та затятістю, що зрештою зрозуміло, адже для російської імперської ідеології постать Веговського цілком несприйнятна, і це тому, що в основу своєї діяльності, як гетьман, він клав не інтереси сусіднього, а власного народу, цікавий те, що суголосно до цієї неаційної. Точку зору щодо Виговського мали й українські літописці, при тому цілком шановані, як Самовидець, Граб'янка, Величко та інші. Чому так сталося? Це окрема тема, і я постараюся її згодом докладніше розкрити. Тут тільки скажу, що причина цього бачиться також проста. Козацькі літописи здебільшого не були пам'ятками індивідуального суспільного думання, а пам'ятками думання певної верстви. У цім випадку кола діячів саме російської орієнтації. Отже й мусили писати відповідно до опінії свого часу. Очевидно, саме вони і спричинилися найбільшою мірою, дотворення негативного міфу про Івана Виговського, і цей негативний міф живився і укріплювався не тільки російською, а й офіційно залежною від неї українською історіографією. Ця традиція існувала аж до кінця XIX століття, і тільки в кінці його і в початках століття 20-го на гетьмана стали дивитися об'єктивно, зважаючи на його дії і коло його правдешнього політичного думання. Згодом же, коли встановилася так звана радянська історіографія, вона знову повернулася до оцінок проімперських. Отже, впродовж століть офіційна російська, і залежна від неї українська ідеологія, активно намагалися скомпрометувати як Дороженка та Мазепу визвольну акцію Івана Виговського, послуговуючись при цьому аж зовсім не науковими, а таки ідеологічно-міфотворчими постулатами і засобами, і це так сильно в'їлося у свідомість Освідченого стану, що навіть ті, котрі визначалися яснодухістю в своєму політичному мисленні, як, наприклад, автор історії русів, ставилися до Веговського з осторогою, і це часто творилося через незнання фактичних діянь Гетьмана, бо його, як правило, ототожнювали з таким колаборантом, як Павло Тетеря а головного документа Державотворчості Виговського, Гадяцького пакту, і не знали. Навіть такий знавець документів, як Величко, знав цей договір лише у переказі. Але, як любили казати древні, «Скільки не плюй на сонце, воно світитиме, а плювок повернеться на того, котрий плює, так і з діячами світлоносними, скільки б не ганили їх, а яснодух із їхня постійно проступатиме крізь умбру наклепів, аж доки не очиститься, як золото, кинуте у багно. Спробуймо нагадати коротко події другої половини п'ятдесятих років Сімнадцятого століття на який кладеться основна діяльність Виговського. Це потрібно, щоб зрозуміти причини постання Гадяцького трактату 1658 року. Визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького зовсім не закінчилася у 1654 році. Як це донедавна подавали радянські історики. Вона продовжувала точитися з тим таки заполом. Більше того, Україна потрапила у становище непросте. Ще за життя Богдана Хмельницького намітилися неузгоди, притому досить гострі з російським царизмом, який аж зовсім не дивився на Україну як на землю братнього народу, а лише як на об'єкт нової експансії, цілком не зважаючи на те, що Україна ввійшла в союз з Росією добровільно. Принаймні на з'їзді послів, які склали Віленські пакти в 1656 році, Україну було повністю зігноровано, а козацьких послів на з'їзд... Недопущено. Більше того, цар обіцяв віддати Польщі всі краї, що від неї відійшли, взамін за право електорства Польщі, тобто цар мав вважатися наслідником польського престолу. Тож, чи не ж через те Богдан Хмельницький, остерігаючи долю рідної землі, увійшов у зносини і шведським королем та князем Семигородським Ракочиєм, створивши антипольську коаліцію, в той час як Росія стала польською союзницею. До Польщі було послано козацький корпус на чолі із Ждановичем. У Білорусі постала надто виразна конфронтація російських та українських військ, котрі там стояли, Хоч на повний розрив із царем гетьман не пішов. В українській суспільності після смерті Хмельницького виразно формуються два угруповання. Автономістичне, куди входила українська шляхта, яка пристала до Богдана Хмельницького, більшість козацької старшини та Юсе усе правобережжя. Друге угруповання – було про московське, яке гуртувалося навколо честолюбця, який і проти Богдана Хмельницького повстав полтавського полковника Мартина Пушкаря, котрий сам бажав бути гетьманом. Його підтримувала частина запорожців на чолі з Якором Барабашем. На Запоріжжі сформувалася опозиція проти Виговського. Запорізьці вважали незаконним обрання гетьмана, бо це сталося без участі Запорожжя, а саме Запорожжя дало булаву Богдану Хмельницькому, законним спадкоємцем якого і став Виговський. Духовенство в цей час також було в опозиції до Росії, бо та вимагала вже тоді прилучення Української церкви під владу московського патріарха. Принаймні після смерті митрополита Сильвестра Косова цар відразу зажадав, щоб духовенство пошукало милості государя і виявило цілковиту правду свою до великого государя, захотіло б іти в послушенство святішого патріарха московського. В цей час Гвеговський активно зсилається із сусідніми державами – Швецією, Польщею та Кримом. З останнім на той час козаки були розсварені, а щодо Росії гетьман займає цілком лояльну позицію. Більше того, навіть прагне потвердження себе на гетьманстві саме від російського царя. Але, бачачи його нетривке становище через заколот Пушкаря, царизм ставить гетьманові вимоги, які мали б призвести до скасування багатьох прав та свобод козаків, обумовлених московськими статтями 1654 року, введення в українські міста воєвод, за Хмельницького воєводу було введено тільки... До Києва, з гарнізонами, зірвання стосунків з іншими державами підпорядкування української церкви російської тощо Росія рішуче вимагала вивести українські війська із Білорусії. Водночас, царизм потурає заколотникові проти законної влади гетьмана, якого і сам визнав Мартинові Пушкареві. І той зважується на відвертий бунт, а на всі численні листи Івана Виговського відповідає відвертою непокорою. Пушкар закликав до себе запорожців і зібрав біля себе здекласовне козацьке гультяйство, яке жило розбоями та грабунками. Всього війська Зібралося близько 20 тисяч. У своїх посланнях російському урядові Пушкар згоджується на значне обмеження української автономії. А нова спроба Виговського залагодити конфлікт мирним шляхом, знову залишилася без наслідків. Зрештою, 25 січня 1658 року. Гетьман послав проти пушкаря відділ сербів на чолі з Іваном Сербаном та козаків на чолі з Іваном Богуном, але біля Жукового байраку пушкарівці напали на загін і розбили його. Загинуло триста козаків. Робив спроби умовити пушкаря отямитися, і новий київський митрополит Балабан, але також безрезультатно. Міжосібна війна почалася. Тим часом з Москви прибув для потвердження гетьманства російський посол Хетрово, який також почав сприяти розпаленню братовбивчої війни між Веговським та Пушкарем. На початку лютого у Переяславі відбулася козацька рада, на якій Виговський. Пробує скласти із себе гетьманський уряд, але козаки його відставки не прийняли. Хитрово-уперто наполягав на впровадженні в українські міста воєвод, стояв на тому, щоб податки збиралися в Україні в російську скарбницю, тобто йшлося про різке скорочення автономних прав України. Виговський пообіцяв – для вирішення цих питань поїхати до Москви. Тим часом хитрово подався до пушкаря і виказав йому прихильність. Відчуваючи, в яке скрутне становище потрапляє, гетьман змушений був відновити приязні стосунки з татарами, хоч робив ще одну спробу підняти проти захолотника царський уряд, навіть обіцяючи згодитися на більші поступки, однак російський уряд продовжував політику «розділяй і пануй». Зволікати було годі, і Гетьман вирушив у червні 1658 року разом із власним військом і татарами, супротив щепенців, розгромив їх і взяв Полтаву. Мартин Пушкар у битві загинув. Розбиті рештки пушкарівців утекли в порубіжні російські міста, де їх люб'язно прийняли. Тим часом росіяни ввели воєвод та своє військо до Білої церкви, важливого стратегічного пункту правобережжя. В розмові з послом Скуратовим Виговський різко проти того протестував. Він все ще мав надію домовитися з російським урядом, вимагаючи, щоб Росія дотримувалася раніше постановлених умов. Більше того, відмовляється вступати в переговори з поляками. Хоч і відверто пропонували свою спілку. Заворушилися і пушкарівці зокрема зі спонуки Якова Барабаша, якого пригрів біля себе російський воєвода Григорій Ромадановський. Згодом козаки цього зрадника зловили і стратили. У серпні Виговський зважується на рішучі дії. Російських посланців було ув'язнено, а сам гетьман вирушив з військом до Чигирина. З понукою до цього став перехоплений лист до Шеремечева, який сидів у Києві з вимогою таємно схопити гетьмана і відправити до Москви. Росіян почали виганяти з України. Гетьманів брат Данило рушив, що правда невдало, проти воєводи Шеремечева.